<рикан> <рикан> Сан-Джованні Вальдарно, 1980. -ті. Ця історія не моя, тому я лише приблизно уявляю собі, коли вона відбулася. Мені її розповів старезний Фрід, мій німецький приятель, здоровенний чоловіга, сильно схожий на етруського фавна. Десь у 1970-х. Вони з друзями придбали у складчину напіврозвалений кам'яний будинок неподалік від села Камподжаллі, що у свою чергу поблизу Ареццо, в південній Тоскані. За німцями в ті часи таке водилося – купувати руїни чи просто занедбані будівлі у значно дешевшій, але зате значно смачнішій Італії і поступово перетворювати їх на зразково-анархістські комуни. Фрід показав мені дату на вмурованому у стіну його дому камені 1477, Справжнє тобі кватроченто. Хоч насправді ця споруда може бути і старшою. Якби я був археологом, то неодмінно став би копати на тому самотньому пагорбі і неодмінно щось розкопав би. Однак тут мені йдеться про Фрідову історію. Ось як вона звучала в його виконанні. Грета, моя тодішня дружина, вирішила покинути мене якраз на Різдво. Вона блискавично скинула до валізи манатки, завела більшість наших драндулетів і рішуче помчала до свого нового друга зі Штарнберга в околицях Мюнхена. Я залишився з двома нашими синами – Старшому йшов дев'ятий, а молодшому шостий. Не можу сказати, що свята минули в нашому домі якось надто весело. Напередодні Нового року я надумав трохи розважити обидвох малюків і меншим драндулетом вивіз їх до найближчого містечка Сан-Джованні-Вальдарно. Там я винайняв для нас трьох кімнат у такому собі готельчику. Увечері 31 грудня я нагодував їх вечерею в місцевій Остарії. Це було все, що я зміг для них зробити. Слава Богу, всі діти люблять піцу. Коли ми повернулися до нашої готельної кімнати, молодший відразу ж заснув. І тут, за стіною, почалося. Там хтось із кимось несамовито голосно кохався. Жіночі зойки і ахи свідчили про цілковитий екстаз. Мій старший син дуже злякався і сказав, «Тату, там, здається, хтось помирає. Треба рятувати людину. Я відповів, що зараз вийду і з'ясую, в чому річ. Можливо, викличу лікаря, а якщо треба, то і священника». Насправді я жахливо розпалився тими звуками. Через нашу з Гретою кризу я вже давно не мав ні сексу і почувався безмежно самотнім та зголоднілим. Коли я йшов коридором, ті жіночі любовні голосіння так і пронизували мене всього електричним струмом. Мабуть, у мене була ерекція, не знаю. З пересердя я збіг униз, до готельного бару. Там я, щоб трохи охолонути, бахнув одна по одній три грапи і висмалив дві сигарети. Той готель утримувала дуже приємна пара геїв. Один був місцевий, мешканець Сан-Джованні Вольдарно, а другий англієць. Він заради свого коханого навіть покинув Лондон і дипломатичну кар'єру. Саме він і чергував того вечора в барі та на рецепції. Хоч навіть я... За всієї своєї розсіяності зауважив, як йому не терпиться чим швидше все позачиняти і плигнути в ліжко до свого нареченого. Я не став його затримувати і дещо утишений грапою та нікотином пішов назад до нашої кімнати. Дорогою я, зізнаюся щиро, зупинився коло сусідніх дверей і з усіх сил припав до них вухом. Я трохи не півроку не спав з жінкою, ти мав би мене зрозуміти. Було схоже на те, що там уже все поволі влягалося. Тепер вони лише вдоволено і стриману муркотіли, злизуючи одне з одного рештки соків. Отут я й почув, як та невідома дама похвалила свого партнера "Non че маале» – італійською це означає «непогано». Ну, тобто це був жарт, на який вони обоє розсміялися. Бо насправді, яке там непогано, судячи з тих її вищань, їй було просто таки бомбезно. Я ще хвилинку послухав те їхнє помуркування і пішов до себе. Малий дивився на мене широко відкритими і все ще наляканими очима. — Синку, з нею вже все гаразд, — запевнив я. Вона щойно сказала, що їй нон чемале. E це подіяло, і малий невдовзі цілком заспокоївся. З того часу я, можливо, ти зауважив, завжди повторюю в голос оте нон чемале, e з причини або й без. Це відтоді така магічна формула, та ні, це просто гасло всього мого подальшого життя, розумієш?